които отпускат енергията и органи, които предават енергията. Ако вземем един снаряд съвременно бойно оръдие и този малък удар, който възпламенява взривното вещество, питам, оръдието създава ли някаква енергия? То само пропуска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 са хванали българите? Какви изобретения са направили германците? Например, германците изнамерили 42 см оръдия. Французите подготвели 52 см. Американците пък 54 см. Германците имали толкова цепелини. Французите толкова с аероплани. Питам,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 обаче аз знам защо става. Или пък някой се е забъркал работата и си туря показалеца на челото над веждите. На този човек се казва Не си пресметнал добре и за това си забъркал работата. Трябва да пресмятате внимателно. В тази лаборатория над веждите има складирано онова, което ви трябва. Там е вашата библиотека,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 Но казвам на някой, ти не си ангел, а си един от онези души, които не са се разбрали със съседа си, поради което Господ ви е прековал някъде в пространството и нямате мост да се съедините. Петър на санскритски значи дух, Питър. Всъщност на корнилия му казали.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 Вашите сърца всичко отворете. Не се свивайте в себе си като охлюва, който си показва рокцата, и после пак ги прибира. Трябва да напуснете вашите чарупки. Аз не говоря на охлюви или на миди. Аз говоря на хора, които се питат, какъв е смисълът на моят живот, какво е моето предназначение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 за какво беше всичко това защо се бихме ако не за да изправим старите грешки днешните народи които воюват са културни не се варвари и те ще размишляват върху този въпрос те са само свъдливи като мъжей и жени жената не може да търпи мъжа си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 велико бъдеще само ако прегърнете милосърдието Сега какво очаквате? Да дойде Христос да ви спаси А знам, че Христос най-малко по сто пъти ви е изваждал от земята Много пъти сте се хвърляли в водата и Христос ви е избавил Много ясно е какво става сега в света